Сім. Уночі мені снилося, що я потрапив до середини величезного калейдоскопа. Його крутила якась диявольська істота, а я через окуляр міг бачити тільки її око. Світ розпадався на лабіринти оптичних ілюзій, що плавали довкола мене: комахи, чорні метелики. Я прокинувся раптово з відчуттям, ніби в жилах у мене тече кипляча кава. Цілий день був у лихоманковому стані. Уроки понеділка проносились повз, наче потяг, що не зупиняється на моїй станції. Х.Ф. це одразу помітив. «Зазвичай ти вітаєш у хмарах», – зауважив він. «Та сьогодні вже виходиш за межі атмосфери. Чи не захворів?» Я байдуже махнув рукою, щоб заспокоїти його. Поглянув на годинник над класною дошкою. Пів на четверту. Уроки скінчаться менше, ніж за двадцять хвилин. Ціла вічність. За вікном – Дощ дряпав шибки. Із дзвінком я вислизнув на всій швидкості, змусивши ХАФ даремно чекати на нашу звичайну прогулянку по реальному світу. Проминув нескінченні коридори і опинився на виході. Квітники, водограї біля входу зблякли під покровом грози. У мене не було ні парасолі, ні хоч би якогось каптура. Небо висіло олив'яною плитою. Ліхтарі горіли на наче сирники. І я побіг. Оминаючи калюжі, оминаючи переповнені дощоприймачі, я дістався виходу. По вулиці струменіли потоки дощу, ніби вена стікала кров'ю. Промокли до кісток, я побіг по вузьких, мовчазних вулицях. Довкола булькатіли каналізаційні стоки. Місто, здавалося, тонуло в Чорному океані. За десять хвилин я дістався до воріт обійстя Марини і Хермана. Одяг і взуття мої вже безнадійно промокли. Не небокрає мурмуровою сіткуватою завісою западали сутінки. Мені почувся за спиною на виході з провулка якийсь виляск. Я перелякано озирнувся. На мить здалося, що хтось ішов за мною, але там нікого не було, тільки дощ кулеметними чергами торохтів по дорозі. Я прислизнув у ворота. Світло блискавок допомогло дістатися до кам'яниці. Мене повітали херовими на видограї. Здригаючись від холоду, я підійшов до задніх дверей кухні. Вони були відчинені. Я увійшов. Будинок був у цілковитій пітьмі. Я пригадав Херманові слова про відсутність електрики. До тої хвилини мені не прийшло в голову, що мене ж ніхто не запрошував. Я вдруге проник у цей дім без жодного приводу. Тоді я подумав піти геть, але на вулиці ревіла гроза. Я зітхнув. Від холоду боліли руки, я ледве відчував пучки пальців. Закахикав, наче собака, і відчув, як кров стукотить у скронях. Холодна одежа прилипла до тіла. «Все царство зрушник!» – подумав я собі, а тоді покликав. «Марино!» – луна голосу розтанула в будинку. Я фізично відчував темряве покривало, яке простяглося довкола. Тільки дихання грузи за вікнами блиманням на мить вихоплювали з пітьми предмети, наче спалахом фотоапарата. Марино, повторив я. Це я, Оскар. І нерішуче заглибився в дім. Мокрі черевики чалапанням порушували тишу. Зайшовши до вітальні, де ми обідали напередодні, я зупинився. На столі не було нічого, стільці теж порожні. Марино! Германе!» Жодної відповіді. У напівтемряві я розглядів на одній полиці підсвічник та коробку сірників. Мої скотцюрблени і затерпли пальці тільки з п'ятої спроби змогли запалити вогонь. Я підніс руку з мерехтливим свічником. Примарне світло затопило залу. Я пройшов знов до коридору, де попереднього дня зникли Марина з батьком. Він вів до іншої великої зали, так само увінченою кришталевою люстрою. Її пацьорки відсвичували в сутінках, немов на діамантовій карусельці. У домі уселилися невскісні тіні, зроджені блискотінням грузи за вікном. Старі меблі і великі фортелі дрімали під білими простирадлами. Мармурові сходи вели на другий поверх. Я підійшов, почуваючись зайдою. Два жовті ока сяйнули вгорі на сходах. Потім почулося навчання. «Кавка». Я полегшено зітхнув. За секунду кіт зник у сутінках. Я зупинився і розвернувся довкола. Мої кроки залишили на куряві мокрі сліди. «Є тут хтось?» – покликав я знову, так само без відповіді. Уявив цю велику залу кілька десятиліть тому, святково вбрану, Оркестр і дюжина розтанцьованих пар. А тепер вона скидалася на кают-компанію затонулого корабля. На стінах весілля олійна полотна, і всі були портретами тої самої жінки. Я впізнав її. Це вона була на картині, яку я побачив першого вечора, коли пройшли знов до будинку. Досконалість і чар пензля майстра та осяйність цих зображень були мало не надприродними. Я запитував себе, хто ж міг бути цей художник. Навіть мені було очевидно, що всі твори писала одна рука. Здавалося, що ця пані стежить за мною звідусіль. Неважко було помітити разучу схожість цієї жінки з Мариною. Ті самі губи, блідій майже прозорій цері. Та сама фігура, струнка і крихка, як порселянова статуетка, Ті самі попелясті очі сумні і бездонні. Я відчув, як щось стернулося мені об щиколотку. Біля ніг муркутів кавка. Я нахилився і погладив його сріблясту шерсть. «Де ж твоя хазяйка, га? У відповідь він зажурено нявкнув. Не було тут нікого. Я чув, як дощ стукотить по даху. Ніби сотні водяних павуків бігали по горищу. Я припустив, що Марина з Херманом вийшли за якоїсь невідомої причини. А в кожному разі це мене не стосувалося. Я погладив кавку і вирішив піти, доки вони не повернулися. «Один із двох тут зайвий», – прошепотів я кавці. «І це я». Та раптом шерсть на котячій спині настовбурчилась, немов шипи. Я відчув, як його м'язи під моєю долоною напружилися сталевими дротами, а тоді Кавка видав розпачливе навчання. Я питався, що ж це могло так нажахати тваринку, коли теж відчув його. У той сморід тваринної гнилизни у теплиці. Мене занудило. Я підвів погляд. Завіся дощу затягала вікно зали, але я розрізняв по той бік розмиті обриси ангелів на водограї і інстинктивно відчув, що щось не так. Серед статус з'явилася ще одна. Я підвівся і повільно рушив до вікна. Одна з фігур обернулася навколо мене. Я скам'янів. Рис її я не міг розрізнити лише темну постать, загорнуту в плащ. Я був впевнений, що той незнайомець споглядає мене, і він зрозумів, що я споглядаю його. Я не ворушився якусь мить, що видалася нескінченною, а ще за кілька секунд фігура відсунулася в темряву. Коли над садом вибухнула світом блискавка, незнайомців вже там не було. А я не одразу збагнув, що з ним зник і сморід. Мені в голову не прийшла інша думка, окрім як сісти і чекати на повернення Хермана і Марини. Ідея вийти назовні не дуже вабила. І річ не в грозі. Я повалився у велетенський фотель. Мало-помало від луня дощу та слабке світіння, що мерехтіло в залі, почали заколисувати мене. Та в якусь мить я почув скриг від ключа в головних дверях і кроки по дому. Прокинувся з цього трансу, і мені затріпотіло серце. По коридору наближалися голоси. Свіча. Кавка кинувся на світло, коли Херман з дочкою заходила до зали. Марина встромила в мене крижаний погляд. Я промурмотів якусь нісенітницю, а Херман усміхнувся мені привітливо і з цікавістю придивився. «Боже, Оскари, да ви ж геть промокли!» Марину, принеси Оскарю і чисті рушники. Ходіть зі мною, Оскар, розпалимо вогонь. Вечір просто кошмарний. Я сівся перед каміном з чашкою гарячого бульйону, що Марина приготувала для мене. Незграбно розповів про причину мого приходу, не згадавши про силует у вікні і отой зловісний сморід. Херман прийняв мої пояснення, люб'язно аж ніяк не видавався роздратованим через моє вторгнення. Навпаки навіть. А от із Мариною була інша історія. Вона спалювала мене поглядом. Я вже боявся, що через мою дурість і проникненням у дім, ніби це все мене вже стало звичкою, наша дружба назавжди скінчиться. Вона не прохопилася і словом протягом тих півгодини, що ми просиділи коло вогню. Коли Херман вибачився і побажав мені доброї ночі, я вже передбачав, що моя приятелька копняками вижена мене, наказавши ніколи більше не повертатися. «Зараз буде», – подумав я. Поцілунок смерті. Марина злегка і уїдливо посміхнулася. «Ти схожий на зумлілу качку», – промовила вона. «Спасибі», – відказав я, очікуючи чогось гіршого. «Може, таки розкажеш мені, якого ти тут робив?» У її очах палав вогонь. Я допив рештки бульйону і опустив очі. «Правда в тому, що я не знаю», – сказав я. «Певно, що... Та звідки я знаю?» Без сумніву допоміг мій жалюгідний вигляд, бо Марина підійшла і поплескала мене по руці. «Подивись мені в очі». Я так і зробив. Вона вдивлялась у мене із сумішю співчуття та симпатії. «Я не серджуся на тебе, чуєш?» – мовила вона. «Просто дивно було побачити тебе тут, отак, без попередження. По понеділках я супроводжую Германа до лікарні імені Святого Павла, тому ми вийшли. Це не дуже гарний день для приймання гостей. Я відчув сором. Це більше не повториться, пообіцяв я. Уже збирався розказати Марині про дивну з'яву, коли вона злегка розсміялась і не хлилася поцілувати мене в щоку. Доторку її губ було достатньо, щоб на мені вмить висохла одежа. Слова загубилися по дорозі до язика. Марина помітила моє розгублення. Ну що? Я мовчки поглянув на неї і похитав головою. Та нічого. Вона підвела брову, ніби не вірючи, але далі не наполягала. «Ще трохи бульону?» «Так, е дякую». Марина взяла мою піалу і пішла на кухню налити ще. А я сидів біля каміна, зачарований розвішаними на стінах портретами тої дами. Повернувшись, Марина помітила, куди я дивлюся. «Жінка, що на всіх цих портретах, – почав я, – це моя мати, – промовила Марина. Я зрозумів, що ступаю на слизьке». «Ніколи не бачив таких от картин. Вони ніби світлини душі», – Марина мовчки кивнула. «Це, мабуть, видатний митець», – спробував продовжити я. «Але я ніколи не бачив нічого подібного». Марина трохи повагалась із відповіддю. «І не побачиш. Уже майже 16 років цей автор не малює жодної картини. Ця серія портретів стала його останнім твором». Очевидно, він добре знав твою матір, аби змогти отак намалювати її» зазначив я. Марина надовше затримала на мені очі, і я зрозумів, що це той самий погляд, який зумів схопити митець. «Краще, ніж будь-хто», відповіла вона тоді. «Він одружився з нею?»